Rondelul unei morți De ce nu pot să mor frumos, ca plopi înalți cu săbii drepte, știind înghețul să-l aștepte pe vârfuri lungi de abanos? De ce și lacrimi neînțelepte și atâtea frângeri de prisos, de ce nu pot să mor frumos, ca plopi înalți cu săbii drepte? De ce atât tumult în pieptie, și nu-mi dă creștet mai și brațele în sus ca niște trepte? Ca plopi înalți cu săbii drepte, de ce nu pot să mor frumos? De ce atât tumult în pieptie, și nu-mi dă creștet mai și brațele în sus ca niște trepte? Ca plopi înalți cu săbii drepte, de ce nu pot să mor frumos?